Este van. Az utcák megtelnek emberekkel. Belabeszben, s általában Afrikában ezek a legforgalmasabb nappali óráknak számítanak. Egy nagy puszta térségen esőrakozásra nyílik alkalom. Körhinták, állatszelidítők, vándorszínészek produkálják itt magukat, matrózok, katonák és alacsonyabb rendű alkalmazottak mulattatására. Egy nagy épületben látványos revüt mutatnak be több képben, táncokkal és állatsereglettel. Az állat lett három tagból állott, egy idomított majomból és két nagyon büdös sakkálból. Csúnya nők rossz hangon énekelgettek, Európából kimostrált jelmezekben. A szünetben vizet árulnak, és egy nagyon lehangolt pianino a Kék Duna című keringőt játszotta, hosszlányszerűen dobálva ki a melódiákat a moslékizű langyos levegőbe. Ide azért jöttem be, mert a címlapon feltüntetett sok francia szereplő között egy név ötlött a szemembe. Monostori. Csak magyar lehet. Sovány horgasóró kisember volt Monostori. Énekelt, táncolt és egy hosszú rúd segítségével idomította a hiénákat. A rúdon kívül még egy korbáccsal is csattogott feléjük, és az állatok meg is ijedtek tőle, amit úgy demonstráltak, hogy a ketrec egy távoli sarkába vonultak, és a legádázabb döfködése sem voltak hajlandók előjönni. Ezek után Monostori az ilyes sakálokra mutatva mélyen meghajtotta magát. Görcsös reménnyel kapaszkodtam ebbe a lehetőségbe, fillér nélkül mélyen bent Afrikába, reménytelen helyzetbe. Előadás után felkerestem monastolit. Egy Egykedvűen nézett végig rajtam, szomorú szemeimben valami örök, közömbösség szürkélett. Beültünk egy kocsmába beszélgetni. Mérnök volt Pesten, szerencsét próbálni jött algírba. Eleinte rendesen keresett az útépítéseknél, aztán megbetegedett. Később kocsmákban éneket, így került a társulathoz, ahol színész, titkár, állat, szelejűtő. Beszéd közben egy-egy hangot, mint aki megijedt, hirtelen visszarántott a Ez a jellegzetes, aszmatikus beszéd Afrikában a klímahalálosságát jelenti Európainál. Az arcára nyilkos fényfoltokban ült ki a belső pára, a szemei sötéten karikásak voltak. kerülni!! <gül> Már mindegy. Semminek sincs értelme és nagy sárga ujjával elpöckölt egy véget, amely, mint valami rakéta lendült föl, és néhány looping the loop után az ablakpárkányra esett. Nem meséltem el a történetemet. Minek? Ez az ember már túl van azon, hogy honfitárs, szenvedés, légió és bármiféle fogalom vagy érzés hasonrá. Inkább közönösségből, mint részvédből azt mondta, hogy elvisz a a Dakarba. Dakarba? Egyenlítő, kikötőváros. Menekülésem első igazi nagy győzelmes lépcsője. Reménytelen távolságok deltája. Milyen boldogan utaztam, mint etető a sakálok ketve mellett. Pedig az elviselhetetlen bűztől állandó hány volt. A ruhám, a bőröm úgy magába szívta az átható hulladékszagot, hogy még hetek múlva is émelektem tőle. De milyen pompa és kényelem, milyen céltudatos eredményt ígérő tartalmas vándorlás volt ez, a mögöttem hagyott reménytelen, írtózatos álmok futáshoz képest.